«Клімат, ваша величність, також по-французьки відповів Сен-Жермен, шанобливо цілуючи простягнуту до нього руку вінсеносної дочки Петра. «Для незвичної людини клімат цей непереносимий». «А-а, розумію», – кивнула імператриця і додала, «бо я грішним ділом подумала, що ви, можливо, знов посварилися з графом Бестужевим». «Тоді навіщо було посилати до мене саме цього гінця?» подумав Сен-Жермен, але у голос мовив. «В жодному разі, ваша величність, в жодному разі, навпаки, сьогодні його світлість, безтужив Рюмін, то сама люб'язність». «Не сертеся на нього, прошу!» Єлизавета Петрівна посміхнулася найбезвиннішою посмішкою – Граф Бестужев дуже милий, просто він надто болісно сприймає спроби Франції забезпечити свої інтереси тут, у Росії. Тож і ставиться до вас занадто сторожко. Ваша величність, хіба ж я або хтось із моїх служників був помічений у контактах з послом французького двору месьє Шетарді? Ні-ні, графи, що ви? Проте... Про те, що ви ж так багато подорожували графе. А ваша французька мова така досконала. Мені іноді навіть здається, що вона досконаліша, ніж була у месьє Рамбура, гувернер француз, що у дитячі роки Єлизаветою І виховував її. Я би сказала найчистіша літературна мова. Неймовірно, Точне спостереження ваша величність, але воно зайвий раз засвідчує, що я не француз. Чому? Бо мова кожного корінного її носія не є досконалою. Тільки коли людина вивчала мову по книжках, вона скидатиметься на літературну. Переконливо, месьє, месьє, Дуже переконливо. Гадаю, граф Вестужев рано чи пізно теж зрозуміє це, а відтак більше не підозрюватиме вас у тому, в чому ви ніколи не були винні. Я теж на це сподіваюся, ваша величність. Але ж під час ваших подорожей ви бували у Франції, Париж відвідували, чи не так? А вже ж, ваша Величність, загалом я багато подорожував найрізноманітнішими країнами. І від цього маєте величезну користь, якою, на щастя, іноді ділите з іншими. Ваша величність мають на увазі подаровані мною притирання та іншу косметику. Так, графе, так. Близько години теревеніли про чудодійні засоби омолодження, що їх Сен-Жермен люб'язно підніс у подарунок Єлизаветі Петрівні ще торік під час знайомства. Її величність визнавала, що косметика має просто чудодійну силу впливу на здоров'я. Потім почала обережно випитувати, чи не привіз Сен-Жермен з таємничого сходу ще якихось засобів, о, так, звісно, це еліксир молодості, який і сам месьє граф вживає час від часу. Тому він і прожив декілька століть, тоді як виглядає років лише на сорок. А чи не згоден месьє граф поділитися рецептом диво еліксиру з російською імператрицею? Ні, ваша величність, перепрошую, це неможливо. Ніяк? Ніяким чином, ваша величність а якщо я накажу схопити вас, ув'язнити у Петропалівській фортеці та утримувати там, доки ви не видасте таємницю еліксиру. Це ні до чого не призведе, ваша величність, адже компонентів еліксиру тут, в Росії, не дістати. Де ж ви їх берете? Може, ці трави ростуть у вашому тірольському маєтку Сен-Жермен? то в мене є армія, і я накажу завоювати Альпи, чи де там той Тіроль знаходиться. Сен-Жермен лише посміхнувся. Це також ні до чого не призведе, бо понад три дюжини компонентів еліксиру завозять із двох десятків країн Сходу, включаючи окремі індійські князівства і Китай. То я накажу завоювати Схід, це, ваша величність не вдалося ще нікому, навіть Олександру Великому. А під його рукою перебувало півсвіту. Подумайте тільки, півсвіту. Він переможно пройшов таку відстань. Ви теж півсвіту об'їздили. Вам теж пощастило. А от я, знаєте, бачила зовсім небагато. Більше того, все дитинство прожила то в Приброженському, то в Ізмайлівському. Перепрошую, ваша величність, що це за міста? Це села, графе, всього лише підмосковні села. Вам так поталанило побачити заморські дивани просто на власні очі, але так би мовити у їх природному середовищі. І загалом світ такий великий та несподівано розмаїтий. Тільки уявіть, графе, нещодавно мені доповіли, що Велика Британія – це виявляється острів, а я й не здогадувалась. Ваша величність, либонь, жартують аж ніяк. Просто месьє Рамбур та отець Дубянський, духівник Єлизаветою І у дитячі роки, були добрими вихователями, проте, не навчали мене таких мудрених речей. Ну. Росія – то далеко не острів і теж величезна держава. Ну, може, трохи менше, ніж колишня імперія Олександра Македонського. Зізнаюся по секрету, графи, керувати такою величезною державою – це так важко. Так важко, що без допомоги добрих моїх конферентів – Шувалова, Воронцова, Бестужева, Черкаського, Трубецького та інших – я би ні за що не впоралась. Адже то кабінет міністрів, від якого лише суцільні прогріхи у справах ліквідувати треба, то Сенату права повертати, то у справах бер колегії чи мануфактур колегії розбиратися, то те, то се. Як же вашій величності не пощастило? Весь час у справах та й у справах зітхнув Сен-Жермен.